Безліч сіл, містечок і райцентрів живили Ленінград потоками біженців, що сподівалися якось пересидіти війну на Бадаївських харчових запасах. Було широко відомо, що Ленінград мав величезні запаси продовольства. І це справді так. Адже ж Ленінград – велетенське прикордонне місто. У Ленінграді не було жодної сім'ї, яка б не прихистила кількох біженців. Корінне населення відзначалося шляхетністю, високими моральними принципами. Важко було навіть уявити, щоб хтось із ленінградців міг відмовити людині, яку спіткало лихо. Пускали на квартири, ділилися всім, що мали самі. Отож і вийшло так, що замкнувши кільце блокади, німці спіймали в смертельний капкан мільйони нещасних людей. Дехто казав, що за рахунок біженців населення Ленінграда подвоїлося. Перевірити цього не можна було тоді, а сьогодні й поготів. Як дощова вода зникає в пустельних пісках, так зникали тисячі і сотні тисяч людських життів у заблокованому Ленінграді. Голод почався майже відразу після того, як замкнулося кільце. Чому ж так сталося? Куди поділися продовольчі запаси, які були розраховані на вісім років? Що й досі про це не сказано на повний голос. А пора вже сказати. Тут ми також маємо страхітливий злочин комуністичної партії, її керівництва. Абсолютна централізація була потрібна сталінській мафії для того, щоб тримати народ у покорі. В цьому плані особливе завдання покладалося на централізований розподіл продовольства. Кремль годував народ так, як господар годує пса з власної руки, і пес повинен був лизати цю руку. З роками радянські люди навіть звикли до того, що уряд годує народ, а не навпаки. Тоті могло Жданову спасти на думку, що в особливих умовах Ленінграда треба діяти інакше. Нормальна людська логіка мусила підказати просте рішення. Багатство бадаївських складів треба було розвести по десятках сховищ, яких у Ленінграді не бракувало. Нехай би господарями продовольства лишалися райкоми та райвиконкоми. І якби Жданов прийняв таке рішення, голоду не було б і не було б мільйонів смертей. Нам іще й досі не назвали число людей, що загинули в Ленінграді від голоду. Одне ясно, це були не сотні тисяч, а мільйони. Я був поранений 4 жовтня, а голод почався вже в листопаді. Не треба бути стратегом, аби розуміти, в 40-ві роки 20-го століття знищити навіть такі величезні склади, як Бадаївські, не становило для ворога особливих труднощів. В Леніграді опинилися десятки лазутчиків, які пострілами з ракетниць указували, де розташовані склади. І туди полетіло з неба стільки фугасних та запалювальних бомб, що невдовзі на місці складів лишилися тільки випалені дощенту руїни. Продовольство геть усе погоріло. Та люди ще довго туди ходили з відрами, натоптували в них землю, потім розмішували її з водою, давали розчинові відстоятися і зливали насичену цукром воду в банки. Це вже був голод. Якимось дивом збереглися лише цигарки «Біломор канал». У цьому була своєрідна символіка, мовляв, отримуйте платню за Сталінські будови, де в бетонних шлюзах роль арматури виконувало не стільки залізу, скільки людські кістки. Здебільшого мені доводилося лежати у великих залах, де вміщалося по кілька десятків ліжок. Або то був спортивний зал школи, або актовий зал інституту, або невідоме, які іще приміщення. Добре пам'ятаю, що вони були дуже великі. Часом не менш від московської казарми, де розміщувався мій ескадрон. Ці приміщення були наповнені людським стогоном і зойками. Я й сам перші два місяці не міг утриматися, щоб не стогнати. Все ще жив під враженнями тих слів, які почув на операційному столі а проте відчуття повної приреченості не було. Десь, мабуть, із моєї підсвідомості виринала надія, що я ще матиму, коли й не цілком повноцінне життя, то принаймні невельно тяжку інвалідність. Так уже сталося, що я від народження був оптимістом, навіть тоді, коли становище здавалося безнадійним. Треба сказати, що пораненим леніграці віддавали все найкраще, що в них було. Пригадую, мене відвідав полковий комісар Сидоров – Жінка, що його супроводжувала, вручила мені подарунок від офіцерських родин Червоногвардійської дивізії, в якому був майже кілограм чудової бушеніни. Я не міг навіть уявити, де вони могли роздобути такий дорогоцінний продукт. Приносили поживні харчі і іншим пораненим, хоч самі потім гинули від голоду. Я розповів Сидорову про кулеметника Яковлева, який врятував мене, ризикуючи власним життям.